«Анголон, Голон Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина друга. Заколот. Розділ тридцять шостий. «Не сподівайтеся розжалити мене сльозами. Знаю, – прошепотіла вона, – я така незручна. Навпаки, надто спритна, – подумав він. Насправді він уже ледве витримував вигляд її сліз. Він відчув, як судомно тремтять її плечі, і серце його розривалося від жалю. «Встаньте, бачити вас на колінах нестерпно!» Знесилена Анжеліка слухняно встала. Допомагаючи їй, граф на мить затримав у своїх руках її холодні як лід руки і замислено заходив по каюті. Коли Анжеліка дивилася на нього, він бачив мученицький вираз її очей вологі вії, набряк ліпові кисліди сліз на щоках. І раптом він відчув такий сильний приплив почуттів, що ледве втримався від спокусень міцно обійняти і поцілувати її, пристрасно шепнути «Анжеліко, Анжеліко, душа моя!». Він не хотів більше бачити, як вона тремтить перед ним. Але в той же час він ще пам'ятав її недавню браваду, яку він вибачив їй на силу. Як поєднувалася в ній все це – сила та слабкість – Зухвалість та покірність, жорсткість та ніжність. У цьому був секрет її чарівності. Він мав або вжитися з цим, або приректи себе на безпросвітну самотність. «Прошу вас сісти, пані Абатисо, раптом сказав він. «Оскільки ви знову хочете поставити мене в безвихідь, скажіть мені, яке рішення ви пропонуєте? Чи не вийде так, що мій корабель, узбережжя та форт скоро стануть ареною нових кривавих сутичок, між вашими запальними друзями, моїми людьми, індіанцями, лісовими мисливцями, іспанськими найманцями та всією фауною мена». Легка іронія цих слів принесла Анджеліці невимовне полегшення. Вона присіла і глибоко зітхнула. «Не думайте, що ви вже виграли партію», – сказав граф. «Я просто запитую вас, що робити з ними, адже поганий приклад заразливий. Отримавши свободу, вони чекатимуть на підходящий момент для реваншу». Мені ж зовсім не потрібно, щоб тут, на цій повній небезпек землі, серед нас з'явилися нові ворожі елементи. Я міг би, звичайно, позбавитися їх так само, як вони збиралися вчинити з нами, висадити із сім'ями на пустельному березі, подалі до півночі, наприклад. Але це прирекло їх на таку ж вірну смерть, як і Шибениця. А покірно відвести їх після зради на острови я не можу, навіть заради вас». Я втрачу пошану не лише своїх людей, а й усього нового світу. Дурням тут не прощають. Опустивши голову, Анжеліка поринула в роздуми. Ви мали ідею запропонувати їм частину ваших земель для колонізації. Чому б і ні? Чому? Адже мені доведеться забезпечити їх зброєю, тобто озброїти тих, хто оголосив мене ворогом. Хто дасть мені гарантію їхньої лояльності до мене? Доходи від майбутньої діяльності. Якось ви сказали мені, що вони зможуть тут заробляти набагато більше, ніж торгуючи на островах. Це правда? Це так. Але поки що тут ще нічого не створено. Потрібно все починати самим. Вибудувати порт та місто, налагодити торгівлю. А не тому виникла ідея вибрати саме їх. Адже вам, звичайно, відомо, що гугеноти творять чудеса, коли починається освоєння нових земель. Мені розповідали, що англійські протестанти, які називали себе пілігримами, заснували кілька прекрасних міст на озбережжі, яке ще недавно було дикою пустелею. Нарошальці можуть зробити те саме. Цього я не заперечую, але їх дивний і ворожий спосіб думок змушує мене засумніватися у їх подальшій поведінці. Але ця сама їхня особливість може стати і запорукою успіху. Звичайно, домовитися із ними справді нелегко. Але вони добрі купці, та й розумні сміливі люди, адже вони без зброї та золота, маючи дуже маленький досвід у мореплаванні, зуміли здійснити свій план та захопити трьохсоттонний корабель. Хіба це не переконливо? Жуфрей де Пирак розреготався. У мене не таке великодушне серце, щоб визнати це, але ви здатні на будь-яку великодушність, проникливо сказала Анжеліка. Зупинившись, він пильно подивився на неї. Захоплення і відданість, якими світилися її очі, не були вдаваними. Це був погляд її юності, коли вона й палко віддавала йому своє кохання. Він зрозумів, крім нього для неї на землі не було жодного іншого чоловіка. І як він міг засумніватися у цьому? Його охопило почуття радості. Він майже не чув, що вона казала. Жофрею, ви могли подумати, що я легко прощаю вчинок, який поранив вас у серце і привів до непоправного, до смерті ваших вірних друзів. Я обурена невдячністю, виявленою до вас, але я все одно продовжуватиму боротися за те, щоб перемогла не смерть, а життя. Іноді для людей виникає непримиренна взаємна ворожість. У нашому випадку це не гаразд. Ми все-таки люди доброї волі, які постраждали від непорозуміння». Я відчувала б себе винною подвійно, якби не намагалася його розсіяти. Що ви маєте на увазі? Жофрей, коли не знаючи, хто ховається під маскою Рескатора, я прийшла до вас із проханням взяти набор цих людей, яких лише кілька годин відокремлювало від арешту, ви спершу відмовили мені, а потім погодилися. Отже, вам спало на думку зробити з них колоністів. Я переконана, що ухвалюючи це рішення, не забуваючи про свої інтереси, ви, мабуть, хотіли дати вигнанцям несподіваний шанс. У цьому ви маєте рацію. Але чому ви одразу не розкрили їм своїх планів? У дружній бесіді розтанула б та підозра, яку ви впустили в них. Ніколя Перо казав мені, що у світі немає людей, чию мову ви не змогли б зрозуміти. І що вам вдалося обзавестися друзями серед індіанців і серед пілігримів, які влаштувалися в колоніях Нової Англії? Справа в тому, що ці ларошельці одразу викликали у мені ворожість, яка природно стала взаємною. Але чому? Через вас. Через мене? Безперечно. Ви самі сьогодні допомогли мені зрозуміти витоки антипатії, що відразу ж виникла між нами. Постарайтеся уявити, як це вийшло, схвильовано вигукнув він. Я побачив вас серед них, як у вашій рідній родині, і чи міг я не запідозрити, що хтось із них ваш коханець, а той чоловік, до того ж виявило, що у вас є дочка, то, може, її батько теж був на борту. Я бачив, із якою ніжністю ви доглядали пораненого, чи я доля хвилювала вас настільки, що ви просто перестали звертати на мене увагу. «Жофрею, він же врятував мені життя. До того ж ви ще й голосили мені про майбутнє одруження. Я намагався привернути вас до себе, побоюючись зняти маску, поки ваш дух витає далеко від мене. Чи міг я не зненавидіти цих обмежених потайливих пуритан, які так зачарували вас? Загалом я повністю дозрів для того, щоб попритиснути їх». А тут ще й ця історія з Берном, який втратив через вас голову і його божевільні ревнощі. Хто б міг подумати, засмучено сказала Анжеліка. Така спокійна, врівноважена людина. Наді мною висить якесь прокляття, через яке з чоловіками виникають розбрати. Краса Олени призвела до Троянської війни. О, Жофрею, тільки не треба говорити, що я причина таких страшних бід. Так, через жінок відбуваються найжахливіші, найнезрозуміліші лиха. Недарма кажуть, шукайте жінку. Він підняв її підборіддя і ніжно провів рукою по обличчю, ніби стираючи слід тяжких переживань. Але ж вони приносять іноді й найбільше щастя, — продовжив він, правду кажучи, мені зрозуміле бажання Берна вбити мене, і я прощаю йому тільки тому, що здобув перемогу. Завдяки не стільки томагавкам моїх могікан, скільки зробленому вами вибору. Поки я сумнівався у вашому виборі, безглуздо було волати до мого милосердя. Така ціна нам, чоловікам, люба моя. Вона не дуже висока. Спробуємо виправити помилки, в яких, і я визнаю, це є частка провини кожного. Завтра пироги перевезуть на берег усіх пасажирів. Маніго, Берн та інші поїдуть з нами, але вони будуть у ланцюгах та під вартою. Я розповім їм, що від них чекаю. Якщо вони погодяться, я примушу їх присягнути в лояльності на Біблії. Сподіваюся, що таку клятву вони не наважаться порушити. Він узяв зі столу капелюха. Ви задоволені? Анжеліка не відповіла. Їй важко було ще повірити у свою перемогу. У неї паморочилося у голові. Піднявшись, вона провела його до дверей і там мимоволі поклала свою руку йому на зап'ястя. А якщо вони не згодяться, якщо ви не зможете їх переконати, якщо у них візьме стивість, відвівши очі у бік, він знизав плечима. Дамо їм провідника індіанця, коней, віски, зброю і нехай котяться до біса в пекло, у Плімот або Бостон, там їх зустрінуть єдиновірці. Стоячи на напівлюті, Анжеліка вслухалась крізь у далекі голоси землі, спів чи поклик. Там був невідомий, але зовсім близький світ, обраний для нового життя з Жофреєм Депираком. Тому Анжеліка вже відчувала прихильність до нього. Вона жадібно вбирала ці звуки і поступово її охоплювало радісне хвилювання, перед яким відступала втома. Вона відвикла від слова «щастя», інакше саме так вона визначила б свій стан. Щастя було ефемерним, тендітним, і все ж таки душа її вже відпочивала від битв, відчувала неймовірну повноту життя. Настала вирішальна година. Він завжди залишиться в неї в пам'яті, як промінь світла в її долі. Повідомивши змученим жінкам втішну звістку, вона піднялася на корму і тепер стояла в тумані поряд з оноріною і чекала. Їй треба було побути одній, на самоті обміркувати все, що сталося, подолати пригніченість, яка вже почала відступати. Жофрей щойно розлучився з нею, а вона вже чекала на його повернення. Анжеліка хотіла знову почути його голос. Прислухаючись до сплесків води, під веслами човна ще наближається, можливо, його човна. Вона чекала, коли пролунають його кроки». Вона згоряла від бажання бути поруч із Жофреєм, милуватися ним, слухати його слова, розділяти із ним радощі та турботи, мрії та стремління, стати його тінню, бути в його обіймах. Їй хотілося бігати пагорбами і співати пісні. Але поки що доводилося чекати в тумані на порозі Едема, у полоні на кораблі, на якому вони перетнули море мороку. У пам'яті воскресав кожен звернений до неї жест, кожне слово – і раптом на неї напав сміх. «Закохана, закохана! Як шалено я закохана!» Радість повернутого кохання заповнила її серце. Вона знову відчула нервову породисту руку, яка пестить її волосся. Почула його лагідний голос. «Прошу вас сісти, пані Батисо. Він не міг так швидко і щедро прийняти моє прохання, якби не любив мене. Він помилував їх, він кинув до моїх ніг цей царський подарунок. А я знову дала йому піти, як у ті часи, коли він недбало дарував мені дорогі прикраси, а я не наважувалася йому дякувати. Чи не дивно це? Він завжди викликав у мене якийсь страх. Може тому, що він дуже не схожий на інших чоловіків, чи тому, що я почуваюся перед ним слабкою і боюся підпасти під його владу. Але що з того, якщо це станеться? Я жінка і я його дружина. Тільки завдяки шлюбу вони змогли знайти одне одного. Граф Депейрак не забув свою дружину. Він поспішив до неї на допомогу в Кандії. Потім, коли Осман Фераджі попередив його, вирушив до Мекнесу. І в Ларошель він примчав, щоб виручити її. Так, саме так. Тепер вона не мала сумніву, що граф Депейрак з'явився біля стін Ларошелі не випадково. Він знав, що вона у цьому місті. Хто ж попередив його? Вона перебрала в голові всі можливі варіанти і зупинилася на найбільш вірному Балаканина Месьєроша. У портах, пов'язаних зі Сходом та Заходом, відомим стає все. Він завжди прагнув допомогти мені, коли я опинялася у скрутному становищі. Отже, він дорожив мною, а я завдавала йому одні неприємності. «Мамо, ти тремтиш, як від поганого сну!» З докором промовила Оноріна. Вигляд у неї був явно незадоволений. «Ти нічого не розумієш», – відповіла Анжеліка. «Усе так чудово!» Оноріна трохи надулася на знак незгоди. Відчуваючи невиразні докори совісті, Анжеліка погладила її довге руде волосся. Дівчинка запам'ятала, що коли відносини між чорною людиною її матір'ю налагоджуються, її благополуччю приходить кінець. Мати майже забувала про неї і навіть страждала від її присутності. «Але ти не бійся», – напівголосно сказала Анжеліка. «Я не покину тебе, дитинко моя, поки ти потребуватимеш мене». Твоє маленьке серце вже зазнало чимало потрясінь. Оноріно, я хочу ще сказати тобі, моя гарнюня. Гладячи долоною круглу голову Оноріни, вона міркувала про загадкову природу їхньої дружби, їхню глибоку непорушну близькість. Ти завжди була моєю найулюбленішою. Моє почуття до тебе виявилося сильнішим, ніж до інших моїх дітей. Мені здається навіть, що завдяки тобі я навчилася бути матір'ю. «Краще б мені не признаватися у цьому, але я хочу, щоб ти знала все, адже при народженні тобі нічого не дісталося». Вона говорила так тихо, що Оноріна не розбирала слів, а швидше вгадувала їхнє значення. На жаль, щастя Анжеліки затьмарювали закиди Депейрака в тому, що вона не захистила їхнього сина, що була йому невірна, хоча в найважчій зраді вона була невинна. Треба якось набратися сміливості і сказати чоловікові, що вона ніколи не була коханкою короля. І, зрозуміло, ніколи не могла любити того, від кого була зачата Оноріна. Потрібно буде поговорити й про Флоремона. Хто, як не вони, батьки, зобов'язані спробувати знайти сина, якому свого часу вдалося вчасно втекти з плесті, і лише завдяки цьому щасливо уникнути смерті. Треба буде набратися сміливості і згадати все про цей важкий час. А якщо Жофрей раптом заговорить про Кантора, Це таке болюче місце. Чому він Жофрей, який завжди все передбачав, не знав, атакуючи королівський флот, що його син знаходиться на одній з галер? То була його єдина військова акція проти короля Франції. Злій долі було завгодно, чи долі, чи тут було щось інше. Як і в момент, коли вона подумала про Роша, у неї виникло відчуття, що ось-ось -ос з'ясується щось настільки просте, що вже давно мало бути для неї очевидним. Голова її не витримувала. Раптом глянувши нагору, вона заціпеніла від якогось первозданного страху. Увесь небосхил заливало сяйво – спочатку фіолетове, потім червоне і нарешті яскраво-оранжеве. Воно здавалося розсіяним, але лилося звідусіль. Анжеліка мимоволі підняла голову ще вище і побачила прямо над собою помаранчеву кулю, схожу на величезний гриб. Обличчя її обпалило таким запалом, що вона відразу й опустила голову. Оноріна підняла вгору палець. «Мамо, дивися, сонце!» Анжеліка мало не засміялася. «Так, лише сонце!» Випробуваний нею страх не був таким уже й смішним. Сонце справді було дивним. Воно було майже повністю червоне і здавалося гігантським, хоча стояло високо в небі. А довкола зависли вертикально розташовані різнокольорові штори. Вони здавалися прозорими, з перлини. Сонце випромінювало жар, але раптом повіяв холодний вітер, і Анжеліці здалося, що вона замерзає. Вона накинула на Оноріну свій плащ і сказала «Пішли». Але не зрушила з місця, заворожена незвичайністю видовища. Бізнобарвні штори туману почали танути і розчинятися, наче мусленові завіси. Їй раптом здалося попереду смарагдове чудовисько, яке витягаючись ставало величезним, випускаючи всюди гігантські щупальці з яскраво-рожевими кігтями. Раптом туман зник, наче його й не було. Порив крижаного вітру здув останню завісу. Повітря зазвучало, наче з мушлі. Сонце трохи звлікло, небо засвітилося синьо-блакитними переливами, а те, що здалося Анжеліці смарагдовим чудовиськом, стало берегом із пагорбами, вкритими густим лісом. Зелень розливалася, поки вистачало погляду, до найчервоно-рожевіших піщаних мілин біля підніжа незліченних скелястих мисів. Ліс вражав своєю багатоцвіттю. Темніли ялинові гаї, величезні сосни здіймали до неба свої синьо-зелені парасольки. У передчутті осені чагарники вже відливали червоним золотом. Всюди і в затоці, і далі, в густо-лавандовому морі, виднілися зелені острови, обрамлені рожевим піском. У них була якась подібність зі зграями акул, що захищають від жадібних людей божественну красу узбережжя. Після довгих днів у молочному тумані це фантастичне банкетування фарб настільки зачарувало Анжеліку, що вона не помітила, як повернувся шлюб і як до неї тихо підійшов Жофрей де Пейрак. Непомітно спостерігаючи за нею, він був вражений захопленим сяйвом на її обличчі. Так вона справді була жінкою вищої породи. Наступаючий холод і дикість ландшафту хвилювали її набагато менше, ніж його нелюдська краса. Коли Анжеліка обернулася до нього, він зробив широкий жест рукою. Ви хотіли потрапити на острови, пані. Перед вами острови. А як називається цей край? Голдсборо.